Така, минавам на първата идея, Ангелио Силезиос. Ти Бога ядеш и пиеш, щом от Бога си обожествен. Ето е истинската манна, истинската храна. Значи, ти от Бога ядеш и пиеш, щом от Бога си обожествен. Иначе ядеш някакви други храни, знаете, някои се смятат вегетарианци, чисти храни и така нататък. Това е преди това. Писанието извън духа е нищо. Писанието извън Духа е нищо. Който се е слял с Бога, той е преодолял страшния съд. Значи Там, където има сливане, няма страшен съд, няма очакване. Аз загаднах и в София, по Богомил казва, Страшният съд идва най-вече за църквите. Разбира се, те смятат, че ще се подготвят за него, но няма да могат да се подготвят. Има изключения, но най-вече за този огромен застой. А те смятат, че това е антихрист и трябва да се предпазват от него. Как се предпазиш, когато Бог го няма? Така, до година ще говорим пак за богомилите. Така, със смирение ще придобиеш себе си. Бог е причината на всичко. Така че, от една по-широка гледна точка, и застоя е на място но все пак за стоя трябва да бъде изликуван и след дреме Бог ще му изпрати изцелител себе си. Който е в Бога, вижда всичко. За какво говори? Това е друг въпрос. Но който е вътре в Бога, както ще видим после на страдин, вижда всичко. Не можеш да видиш Бога в този тленен свят, ако с смирение не си богат. Значи, Откъде почва виждането? Колкото си по-смирен, толкова това е мярка за дълбините на виждането. Твоето оръжие е дарът на смирението и любовта. Че дарът на смирението и любовта. Самият сатана не е знаел за това, колко дълбока ще е неговата вреда. Още и на него много неща не му се е известни, но това е едно от нещата. Той не е знаел плана на Бога и колко дълбока ще е неговата вреда. За суетата си се изхабил, а за възвишеното нямаш сила. Значи Ангелиос казва, за, за суетата си се изхабил, а за възвишеното нямаш сила. Бог е огън и дух, и същество, и светлина, и нито едно от всичко това. Ето едно прекрасно изказване. Пак ще го повторя. Бог е огън и дух, и същество, и светлина. И нито едно от всичко това. Това е в стила на Дионисий Ареопагит. Преданият е дух, а не плът. Значи там, където има истинска преданност, не говорим за човек. Говорим за дух. И казва, което ви казах и предния път. Аз мъката я пия като мед. От всички съкровища, кръстът за себе си съм избрал. Значи от всички съкровища, кръста за себе си съм избрал. Когато Бог се роди, Адам ще умре. Не възгордявай себе си, да не би Господ да те изгуби от погледа си. Бог отвътре гледа на нещата, значи Бог отвътре гледа на нещата. Лекарството за болните е любовта. Значи, там, където има голяма любов, има истинско лекарство. Блаженната душа не познава промените. Блаженната душа не познава промените. Кръстът е из изявление на скритото. Без Бога в Тебе няма светене. Затова и ще видим как свети чудния на Страдин Ходжа. Блаженството означава да се роден от Бога. Всичко е от единният, за да стане единно. Всичко е от единният, за да стане единно. Минавам на втората лекция...